Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matoušem. Ježíš se ujal slova a řekl. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek, vždyť mě ho netlačí, a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo božím. sestra bratři, kteří jste přišli na toto poutní místo a nevím, kdo z vás jste přišli z toho důvodu, že je dneska vzpomínka Pane Marie Guadeloupské, ale ono to není až tolik podstatné. Přicházíte na Marianské poutní místo, na Svatou horu, no a podívejte se. Pana Maria tolikkrát zasahuje a poukazuje na Krista tolik lidí z cesty zla těch lidí příliš unavených, jak to dnešní evangelium říká: takových, kteří vlastně se už až pod tím jihem, ať pod tou tíhou různých starostí, hříchů, tragedií, až někdy pádají. Sem přišel Jan Procházka a je to. Tak nepravděpodobná historie a tak zázračná, jak to, co vlastně nám přináší ta dnešní památka vyprávění o nějakém indiánovi, kterého podpořila pana Maria a na důkaz vlastně předává mu tou svou podobu a tak zázračným způsobem, že vlastně na nějaký. Látce, která vzniká taky zázračným způsobem. Sestry a bratří, to, co je tým jehem, jsou naše hříchy. Někdy ta naše vína zas a zas přichází někde z těch vzpomínek, z těch našich historií a docela silně nás tlačí, trapí právě je tím naším jakýmsi si velkým břemenem vzpomínka na staré víny, na staré hříchy, protože a právě, víte, je dvojí důvod, proč nám se někdy, k nám se vracejí staré víny, staré hříchy. Ano, někdy je to tak, že objektivně zcela se nám tak v životě nepovedlo, že jsme Krista zranili svým jednáním, Hluboce. A proto ty věci se mají právo vrátit jako jakési majak při takové vzpamatování, které pracuje i dopředu, takové ponaučení do života. Ale někdy také ďábel zneužívá v nás právě tu paměť, právě tu vzpomínku na hřích a předkládá, na talíři serviruje jako nová porce: nějaké ty duchovní snídáně. A to je velice, velice nepříjemné. A my si musíme dávat pozor, abychom se nespovídali z diskomfortu, že nám to je nepříjemné a že nás to zatěžuje. My si musíme dávat pozor, Abychom nenaletěli. Pana Maria vždycky ukazuje na krista, který je nositelem spásy. Kdybychom právě tak nějak podlehli, té vzpomínce nějaký starých hřích nebo celkově nějak podlehli tomu, že naše hříšnost je tolik diskomfortní, mohli bychom začít pokoušet se o nápravu věcí dobrými skutky nějakým vlastním projektem. Sestro, bratře, to je velice nebezpečná cesta, cesta do pekel. Člověk svým dobrým jednáním jenom má vydávat svědectví o dobrotě nebeského Otce. A nic ze svých starých nebo nových vín nevylepší a nenapraví. Proto neodkládejme zpověď, nesnažme se vyvážit, tady jsem napáhal nějaké věci, tak ještě pár dní a budu se snažit žít, aby to tak třeba nevypadalo špatně. To je lidské vidění. Nakonec vám řeknu ještě jednu povzbudivou věc. Nebeský Otec má rádost z toho, právě když neodkladně Hned přicházíme za ním, abychom mu zvěřili svoji vínu, abychom tu svoji vínu vyználi. To je ten pravý dětský postoj, který nebeskému otci dělá radost, když už jsme nahřešili tak alespoň, že hned za ním přicházíme a u něj hledáme odpuštění našich vín. Pano Maria, prosíme Tě, pomáhej nám, buď naší mámou, a když ta tíha hříchu je tak velká, buď tou, která nás přihrne, povzbudí, abychom rychle zbavili se té zbytečné, přebytečné zátěže a odevzali ve svatosti smíření. Amen.